Німецький письменник Генрі фон Кляйст пережив чимало життєвих розчарувань. Не став справжнім офіцером, бо ненавидів війну. Не закінчив університету, бо розчарувався в науці, Не зміг зробити кар'єру чиновника, як видавець зазнав теж невдачі. Але коли зустрів Генрієтту Фогель, це тільки прискорило його смерть. Він не мав засобів для існування. Його не визнали сучасники – а пані Фогель була одружена за нелюбом і смертельно хвора. Ідея смерті належала саме їй, і Кляйст був у захопленні. «Я здобув подругу», – писав він, – «чий дух ширяє, як молодий орел. Подібної я не зустрічав ще ніколи в житті. Їй зрозуміла моя туга, вона бачить у ній щось високе, глибоко закорінене і невиліковне. А тому, хоча їй підсилу щасливити мене тут, на землі, вона прагне зі мною померти. Тепер у мене єдина радісна турбота – відшукати достатньо глибоке урвище, аби разом із нею кинутися туди. Але урвище вони не знайшли, і в лісі біля озера Ванзе Генріх прострелив генерієтці серце, а собі вистрелив у рот». У лісі покінчив самогубством польський письменник Станіслав Віткевич. Тікаючи від німців, які наступали із заходу, він разом із коханою, яка була набагато від нього молодша, потрапив у сліпу вулицю. Бо на зустріч зі сходу наступали більшовики. Письменник мав флакон з люміналом. Пігулки він віддав коханій, а сам вирішив скористатися бритвою. Жінка випила усі пігулки і заснула. Віткевич спробував перетяти собі жили, але не вдало, тоді перетяв артерію на шиї і кров'ю. А от жінка на світанку очуняла мабуть, молодість далася взнаки, а може, в душі й не прагнула смерті вона прожила довге життя. Прославлений за життя японський письменник Арішим Такео закохався у 26-літню емансиповану журналістку, яка була одержима суїцидальним комплексом. Щоправда, письменник і сам у своїх творах оспівував смерть заради кохання. Але Акіко переконала Арішиму здійснити насправді те, про що він стільки писав. А коли на сцені з'явився чоловік Акіко, який став шантажувати письменника, вимагаючи грошової компенсації за моральні збитки, закохані поїхали вгори і там, серед чудової природи, покінчили життям. В предсмертному листі до товариша Арішима написав, «Я ні з не шкодую про свій намір і почуваюся щасливим. А Кіко чуває те саме. Ніч проминула, в горах лє дощ, Ми довго гуляли і вимокли, як хлющ. Останні приготування зроблені. Нас оточує величний пейзаж, похмурий, трагічний». А ми почуваємося, мов діти, що захопилися забавою. Раніше я не знав, що смерть абсолютно безсила перед любов'ю мабуть, наші тіла відшукають, коли вони вже зотліють і мав рацію. Їх знайшли через місяць у гірській хижі, в якій вони повісилися. Стефан Цвейг, здавалося, не мав жодних підстав для самогубства. Жив собі в Ріо де Жанейро з молодою дружиною, яка перед тим працювала в нього секретаркою. Але в самий розпал війни йому здалося, що світ стоїть на порозі своєї загибелі і вирішив піти життя. Вірна Лотта не стала сперечатися, тим паче, що її мучила Ядуха, обоє отруїлися снодійним. А через півстоліття в Лондоні отруїлися снодійним німецький письменник Артур Кестлер і його дружина Сінтія. Письменник був невеликовно хворим із цілим букетом таких болячок, що жити йому зосталося лічені місяці. Зате Сінтє була молода, здорова жінка, яка за віком могла зійти йому за доньку. Ідея самогубства в Кестлера виникла немиттєво. Готувався він до цього цілих дев'ять місяців, упорядковуючи всі свої справи. Ба навіть став членом «Товариства за право померти з гідністю» де отримав інструкцію, як діяти за всіма правилами. Він збирався піти з життя сам, але Сінтія вирішила інакше. І коли чоловік уже втратив свідомість, випила барбітурат. Мертвого Кестлера виявили з келихом коньяку в руці, а Сінтія лежала на канапі, а поруч на столику келих віскі. Все ж таки в цих письменників була якась причина, щоб обрати самогубство. Яка причина в мене? «Особисті проблеми не такі вже й безнадійні. Депресія? А вже ж! Депресія спричинила неможливість писати, а не писати – це все одно, що вмерти. Але кожна депресія має свій початок і свій кінець, колись вона мине. В родині я не мав самогубців, як Хеменвей, Маяковський, Сільвія Плат або Чезаре Павезе. Я не маю жодних підстав, щоб померти раніше, хіба одну» про яку висловився Сенека. «Раніше ти помреш чи пізніше?» Не так важливо. «Гарно чи погано?» Ось що важливо. А «гарно померти» означає уникнути небезпеки, жити негідно. Окрім того, життя не завжди, тим краще, що довше. Але смерть завжди, що довша, то гірша. Поки живеш, думай про похвалу оточуючих. Коли помираєш – тільки про себе. Гарно померти не кожному дано. Померти так, щоб це стало предметом суперечок, пліток і фантазії, з безліччю ймовірних та неймовірних версій, оце справді цікава перспектива. Я думав про неї дедалі частіше. «Самогубство слід здійснювати, коли ти щасливий», сказав римлянин Валеріус Максимус. Із ним цілковито погодився Поль Валерії, Самогубство дозволено лише тим, хто абсолютно щасливий. «Добре йти життя, – писав Плутарх, – коли в тебе все є, коли ти щасливий матеріально і духовно, і всього маєш в достатку». Саме так вчинив голландський письменник Адріан Венема, який заздалегідь голосив про своє самогубство, заявивши, що головного у своєму житті він уже досягнув і марно чекати чогось більшого. Давши кілька інтерв'ю на цю тему і, підігрівши публіку, випив шампанське з барбітуратом. Чи я міг назвати себе абсолютно щасливим? Чи всього я досяг, чого прагну? Чи справді марно мені чекати чогось більшого? На всі ці запитання у мене була негативна відповідь. Очевидно, тим найбільшим щастям, яке мало б спонукати мене до самогубства, була тільки Мар'яна. «Померти від надміру щастя, і цим зупинити мить щастя навічно. Це те, на що була готова Леся, а я тільки дозрівав до цього». «Я так її не трахнув, розумієш? Кого?» – здригаюся я, стріпуючи з себе свої меланхолійні марення. «А я, блін, про кого вже півгодини тобі торочу?» Визвірюється Олько і, зрештою, має повну рацію для свого гніву. Бо я вимкнувся, хоч і не зовсім, і якісь проблиски його оповіді пробивалися крізь морок моїх думок. І коли я напружився, то зумів скласти докупи увесь той словесний потік, з чого випливала історія про панну, яку Олько зняв у Вавилоні. Тиждень водив по ресторанах, потім привіз до себе, а вона його все одно продинамила. Ну і що... Стенув я плечима, Подумаєш, трагедія? Якби я зациклювався на таких речах, я б міг імпотентом стати. Це нормальна річ. Ти бачиш у цьому щось нормальне? Звичайно. Будь-яка панна, яка з тобою тусує, рано чи пізно віддається. Але запитання коли? Якщо вона не має щодо тебе далекоглядних планів, то ти її отримаєш у всіх можливих позах у день знайомства. А якщо має то за моральними нормами Галицької панни віддатися можна не раніше, як за місяць після знайомства.